زره ځان به سره غونډي لکه او زره چې پارٹی نو بیا په ډول لا سه سریګینو برابرې کی ځکه کمنه نو د لارو مخه تاري می نو مونږونو کې خیانت ساتل وکړ دي نو دا سه دې چې کمنه نو طریقه دا په دې طریقه باندې چې کمنه شته وقار دا اسکار هغه ذکر گئی چې کم شکر خل نه ده ناغوم قال قراص لهم اونیتو ان ازدا لا سبت اعزمن ماده حکم شوه دی چې بوو ار دوګي واده شي دا کوما जे بهارا ندایو وسو जे به سره ان طراوین کود وسن شوه یا دین رکبتین اطراف یا دین رکبتین اطراف القدمین طالنت اونورا غوندو مرجمكم بزان سراجمي اونجي كمنونو بيختو دبر غوندو مرجمكم بينا ارا تا وسنم ياتدلو في السجود اتدالو في السجده تي سجده گت كمنونو برابر شي اتدال اغد برابر شي در قاول او قله لاشوا بزمق کي خودل برابر ولا يبسط عهدكم زراعه انبساط القلب ندخره یوتن تاسو نه څنګه له پشان نه کوراوله د سپی پشان نه کوراوله د سپی دا موږ له دوه طریقه سره دی یوه دا چې لاشینو د سر مخ کیږي اوردا سی کیږي دا چې دا څنګه له دسمه کېستو کی ولاږي کې دسمه سره سی ولاږي او د شوا ته بګي دانره لکه نوو شته یز مګنه ده کار به سره غل لري دا سجد تفزات کف پای کا ورپا میر دا مخکري روایت وزادت شو ل کلي په موږ او ورپا میر دا میر په کو نه ژوند داسکا او چا دا به سره یز مګنه څه شي چته نیمه سره مېمونه وي نبی رسول الله چې ګره وسې د ټول ځا په باندې اده نبی رسول الله په الله کونه لری کړل دلته دا نن درګې دې نن مسګلو لری کړو زمکه نن مسګلو لو ان ابهمته ارازه ان تمورره چې تیږي تا اده شي کوم ټکو کې د تپندونو ګرده شو مره قالت عن نسيم اذا سجد على الوساد بما هي راده وګړه د غمنه په یو ګډوري ادم مره بینه ده له مره انا ابن مالک ابن بوهنار ده نتجسس فکری ده مالک او ده بوهنہ په ومنس کې ابن لیگل شېره مده سره الیستا تګا قانون داری شکل او لفظ ده ایبن راشی اما بین نعلمینو کی راشی متناسلینو کی راشی او پسطر واحده کیوی پسطر واحده کیوی مداغینا علیق لفظن و کتابتن ساکی تیگی لفظنم ساکی تیگی و کتابتنم ساکی تیگی ساکی تیگی دوار ساکی تیگی دلتا دا عبداللہو دا مالک و مند حکم ایبن نی دا غینه ساقط او غو مالک او بوهینا په موند کې چې دی د دې کې لیکل لري اگر چې وی نه بیاو نشي همدې وسیره مینه بیاو نشي کول کتابه لیکل لري دا تذبیزه دی خبره دا چې مالک او بوهینا دا عالمین متناسلین نه نيي عالمین سن ني او تناسلین یعنی دا مالک د بوهینې زوی نه مالک د بوهینی زمره خبرونه بوسوی بلکې دا بوه نه ده مالک خضرا او عبد الله چې د مالک زیاله او دا عبد الله د بوهینی زیاله ورسوی نو دا یو پلان دی بلې مور د عبد الله ابن ابي ابن سلول አልتم چې عبارت کې لیکلې کیږي رضوان په من سره حمزه نه لیکلې کیږي حمزه لیکلې کیږي الت اشاره دا چې دا سلول چې دا نو دا د اوبې سونه دا غفلار موي نه دا د متناسلین نه دي بلکې دا د عبد الله موردا دما د اوبې خذرہ او عبد الله چې د اوبې زیری عبد الله چې د سلوی زیری خبرهونه سوید دا کاره کوي چې دا د کمونو متناسلین نه دي دا واړه تتوائیت نقض دراغ اتنی سبنی مریم باننی الآلمین بی متناسلین بی اپسط رواحی دکیلی اولی دوا سرب قرآن کی نکلی زمان شیخ عصمت اللہ سب رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل خطانی لا یقاصانی خط العروض و خط المصح در قرآن مجید خط خلاف القیاس ثابت تے آگر در قوائد و دلان دے نہ دے آج سن مسنون ثابت تے اکتا شانبلی کی ہمانا شانبلی کی او ګلخط شاعرونو هغه چې موږ علاقې دوه پای د باندې نشته روا دی په دې چې هغه څو چناروا په بل ځای کې قالکان نبی صلی الله علیه وسلم اځا سجدا نبی صلی الله علیه وسلم مې کړه سجدا کوله او پر راځه بینه نبی صلی الله علیه وسلم تفریج راوسته تفریج وراوسته بې نه ده په میان د لارې دخلکو کې کوله ده که حتی یو بیاځای بیتې تر دې چې خراب شي ګنده تركونه شنواله تركونه څه مطلب را ناږه په دې شو پانګو ده چې سجده ذکر تا ګوره کار کړه نو وسلنګ په سجودي الله اللهم اغفر لي ذنبي الله ما تمام کزما غنا مصدر بسيطة كده كله دقه وجله وأوله وآخره وعالانيته وسره تول كنا رأي الله محبك ناري بري غلغل أول آخر وتخارا تول كده اللعنة محبك هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بصراكه نواله اسمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رکنی که نبی علیه سلات و سلام لیلتان یا شکانی نالتیاج دیشترین فلتا مشخورو نبی علیه سلات نیتا پومایچی سشو فرقات و یا دی العبتنی قدمائی فرقات یا دی نو مخامخشو لحسون ازما ارتوشو اولا گیلی لحسون ازما العبتنی قدمائی دی نبی سلام دا اوپ و گیر بانی و شاعت رب و وفی المسجد و نبی علیه سلام جمعات کی منزکو ناسی او لو پیوله ولاسي په لوري د دې ټاپون د زماده 1000 د دا جوړ ولاړې په کار دي چې تاول وکړ نه دي دا پټې لا بلې چې دا سې سیند دا چې کې دا سې زمينه دا چې او زمينه دا چې په دا وتته ماشو کې و چې تا ګلروسته سب ټولېږي او کله ګلډي سي دې خپو تا ګوري پوتا ګوري لکه چې سړی په اړ دي کنه يې مثبت ځکه کړی او راشي یو د ټول لا کوي وسره پوچاوند ورو ته خولي لکدم نه کنه لچوال نه و دسي کولی چې ځاس داسې غواړي چې بیا نه uh کوي چې به زه سهولو ماس کې روان یو څاپه څه کوي او باسه نه بل د مبیل کول ولکه مالي دلي دلي په خپل د وري دوري طالبان څنګه نييادو د وري دوري طالبان ملي دي دي چې مې په کمه رات باندې د سبا پرللي یو په اکره د مستحین په موسکي نه کوي دا چې د قصه دي ولکه د خپل مون نګرانی نه نګرانی نه وکړي موږ په کمه مراد حادي څو باغ پا دامل په ټیم کې د موږ څه کوي دا څنګه کو چې خلاب کو ګنا کو دا موږ نه مو څه فکر نه لرو چې موږ نه نبی سلام په طریقه باندې پکار نه دوه خصوص په کار نه چې مændم څه نه ول له خلاف کو ما اول چې کار نه زبر مو څه څه نه پوم ما دوه ورځ راغې مانا کا پورا یې ما چې بربر ما مستقیم څه او چې راځه په ټولګي را او چې دې خپل مصبر پرځ چې اولی تکرنی رو سوچ پی نکی اولی مبیعی علی السلام حدیث کی ندارو اللہ ری بگار دی ندارو سی ما تولم گی دی او چطرولو که ادوالو شید دو کے ادوالو شید دو کے مکمل توجاتشی نشید دنگا شوی او کسوم رو لب ساتو چطیگی نلب کراها چی دیر چطیگی دیر کراها او آمانے پوش شوی گا او چطرولو مکروح دی یو برغانے کی پتورواري بالکل نه غي اره بلا ما سلام لا تا جافي به نو دا کزام بهر دا ما سلام تا جافي دا خپل د دې د نړی د نیوې داسی وره شوي ګلاره کبې یوه په پر په په مخ خور شي په دې ما چې اکثر یو په دخل کو ماتي یمکه ما تکړې نو بیا دې سني غو ا یو وروستو بیا تک من نصب لو یی رئیس نی او لکتبانه د ټمره پرېټې پرېزې شېګې لکه چې دا په اونڅه دا د دې مساجې ځکه چې سره یو په ماټی اولنی یو وروستو یو مکه اذا نه خارګو یو مکه یووسی وروستو دغه ملایجه شروع کړی دا یو خبره وره محاور بین القدمین سنت دی دا یو خبره چدا دغه محاضره داسبمني داسبمني محاضره بين القدمين څه شوی محاضره په نه بڑے طار خاري سره غلنه محاضره بين القدمين دغه خبره او زن بين القدمين کدا قضافي بين القدمين دا نو دا دغه بهر سر او کله چې څنګه وړاندې دا که څنګه دغه دوره په موږ کې پاتې ولرال لري کله په تدکره په ټول هغه په پیڅي نیت وي ويږي په دې باندې په خپل احسان فتاوا کې زبردست بس او په خپلې ملي جدي خو له واسنو کو لګیدای ترې پگی او په فتاوا کې او طاری کې حدیثونه ذکر کړی دي دا ویلې دي چې دا مفتی منصب او دا مقیلت منصب حدیثون راول ندی. دا دا ما منصب نو. چی ما حدیثون راول ندی. بس ما را دا فقی البارد دم متحد بارد ما لکافیو. او ای زن خلق دی مسالکی لگر کئی ای ما را دی وجنی تکم دنو حدیثون راول ندی. زن خامخا جو طول گواری. و دی که حرکات بیر رازی. دی که سر دی. حرکات بیر رازی. زن خامخا باتا بیارا مز اوبم زنه دایزی چې بیر کولې په خلکو لا تکي نو کله کله د شانه کې کله نشي کولې د جوړیږي زګزنه سره له ډو ني اذابه له خو په اصله لګسي زیاتې دا شانه بیا كله نقاري نه اته باندې د αρمکاري بیا خبرونه کوي کنه په دې وجنه دا قدمه چې کاندې یو بل ترې ځې کول لا کولې جو کولې سن دي او پر کس دې سړي دې لذي په دکه تمګلې لګرا دې ځي معنی دې شي او په محادثه کې ضروري وي محادثه پانهغه زور ورکړي چې ته او زم زم زړه خبره نه او خو له محادثه سره دې زري دې محادثه او نه سب ټوم کم نه ضروري دی. چې بیا دا لکه دا موږ لهدا کرسمس نه وروګوې موږ نو خیر خير کوي دا موږ دغه ځلګه نشي زمون بلې مدرسه کې د انچني دانچا لکه طالبانو ته د موږ د انچني کی او بلدار چې لکه بیا د طالب نګرانی نکیې موږ غریبانو د دکړ ځناراوته چلل خدا ته کړه ماشریه لکه ان دې حدا او دا. دې څنګه لري پرستیری په دوه بارا نڅښوي او کوزی چې د دې هر وعلم وا قربانی نا تموز نگرانی دغه موه په مدرسو کې نشته په دې باندې شمامو تموز نگرانیم کې با قاعده طریقے سره د کار پیاد کړی شي د ټول داس کار شي نووس رحمہ الله کتاب دې کلمہ کوئی بار نماز کا تشریح ترجمه ما کتاب نه ورو سر ګو دې نا په صلی الله علیه و علیه رحمت کې نوګه کاټو وقاتی کټی نو د شپې سپېڅلې په ماته واز د ورښتې نشې زړلاله وا د ماته ویلې د دې guitar کیسه دي ګلني نو ما وولي دایي به نه داخلم د چاله غوې دي او الله دې ولا قبول ک هغه مونږ له سلام رګا د هغه رټو چې شر ته په مومنز کې توجه پر دې په لسو مومنز دې عباره کو په پخره په پلار کې څنګه نه یوځلي او کوول او په می سمو ته وګورم څنګه او په کمر باندې مستولالو زکات او ما هغه درو هغه څنګه ماته بمات په چې مسلمان میجر واسه ماته وینډل شي او هغه دلري ښه تا پلس نو ولې دازي مبتدي دکملري شه وکړنه راووسه او پم دې دمره د دې دغه څه غوامو مې ته راغله دا تلویزیون څه پرته ورته ولرته د مشکره دې دې دې دغه دې ریمو کو سوای ژب ربانا لک الرحمنا الا ونور شینشت زک چملاړي و ځکانه پکه دا رې په جرسکی موږ مو ته پکې سديشته وصلنا ته کاندل دا که ځا وکدمه د جرسې لا ذکرونه یا به د قومره ذکرونه مونږ را یاوه او په لکه یا چوي هم مو د ټلو وګړي اگر او مستاجزه مو مو مستاجزه نه درید هغه ته وی کاکাজি مشرا العلم او زمورناي صف قندلوي رحم هم سفر هغه په دبليو کیو اپ او ځای راغیدل او زمون دي کلی یو وی عالم او مولانا عبدالرزاق سلیم په دالون دیوبند کې مدرسو دالون دیوبند لوبيشه مې رجور شمې لتي چې تاسو کوم دي دي لې وې نه علي جوړ شو اغیر ایلتا شیخ و لدیس که دولمه دیو بند تر اپنا منازیر دکی را که باکیلو سر مرن عبدالرزاق سیمه دیمونگ دیدی کلی اولوی عالیم دیگی شاگردانو زمان دوالیس که والیس که بسرعوم علتاو در زمان دوالیس که بسرعوم علتاو دیگو سرعوم تسرعوم بمیرت که اغیر اگر بی استاج و او اغیر که که که اگر مجتبه او کتاب راول یا ربی کی خدا سری چې جلسہ کې دا و چې رب اغفر لي وارحم لي ورستر لي دا و فقومک دا و هغه ټول بمصنیا کر و ورکو نه و توي په ورپسې نور مشتي رب اغفر لي وارحم لي وعدني پیتاله هغه خطر ټول تا د نیو خو پیتاله هغه خطر دوی ما په کې تا ته پات نه شته پیتاله خطر ټول تا به هغه ځکه په بیاش کې وایو ما جوما ما جوما نه بیان کاو د بل څه وکړو د وبعد ريګوري د دېګو سرګبلګو ته مونږ به کومه جوړه یې او وخت د دا چې دا د ریزرو او دا اصکار د غیر مقلدینو او مشومان د اسکار یعقلی یعنې دا به مسکله د مشومان ما شمعوار وادي ما شمعوار الاسكاري يا كلي داغي بود شيكاندرو مزيداري ما شمعوار زمانه ما شمعوارن جورجور پر ضرورت يو كشي كانه چکن باشون د منسو او کین لو مون دکه بطریقات اول بقاری او اذکار وغيرها په ټول يا ډول بقاری او ويل بقاری نبي السلام داويل اللهم يوز برضات من سفات د مواف د منو خوبې او به کا من کار او پهناوام په تا سر ستا د سزانه مست د ق نه لا اوسی سر ایک ځ نه شم ګې را سی ف پهېواې انتهتهاسې تاله دا تو خدا لکهسم چېې د ددان سیفت ک د تو خدا لکهسم چې د ددانه سیفت ک د زنوی لیچ دا انتا مرفو متصل مجرور متصل تاکیت دے علیکہ انتا دا انتا مرفو متصل و مجرور متصل سرے تاکیت دے دے تاکیت دے کما اسنے تعلانف سکا کما اسنے تعلانف سک نزو صفت نشم کول خاص تا پشاند صفت, دزان دزان صفت دا دا تا دزانق پل تا دزانق پل سن صفت کرے دا شانکتا کولے نشم اول اول اول وانا به اورا کړه کړه سهم اقرومای قرن عبد مین رضي بیر نش دی چې باندې خو رب په دا غوښتو چې سجدہ کوي هي د څومره کته لږ چې د الله ترسه نشي نش دی شي اکثر دعا په دعاګې ډیره کوي نبی رحمت سلام فرمای چې زکه رب نوړه مسجد دا چې کله باندې ادم سجدہ ولولی فساجداد ده سجدو کی یعنی آئیت سجدو او سو سجدو کی نو دے کی اوریت ضروری نده او اولاده اگا سجدو تلاوت سڑیو کی او داری سو کی سجدو کی او اولاده نو ضروری نده رسطم قولشی فساجدان ایت حضر لے شیطان شیطان درددی شیجاڑی وی روک شما اومیرا ابن آدب بسجود بانی آدم تده سجدیو کموشن سجدیو کرا قالوا الجنه او ماده سيبيو کومو کلا شمار انکار کو په لې اندر وا در نبي نکاب قال كن دو بي تو رسول الله صلى الله عليه سلام صرفات تو بي وضوئي وحاجتي فقال لي صلى الله عليه وسلم او لا خدمت کو کوم شرمه ده خدمت او داسمه بو غلاوري ضرورت شيړه ما تري سوال خپل اسلو کو مرافقته تک الجنه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 یا اصلا مطلب دا دی چې زما د دعا قبل کی دې ستاره طرف اځهيري اسبابي د ظاهيري اسباب کثرت د سجود دی په توسجدین قبول نه دی څه کاوا کاوا زما دعا قبل کی زب الله تعالی ته وامه زما جنت کې څه کاه بلګره کرا نو دا سبب شي زما دعا قبل دې معلومه څه چې دعا دې چې کم نه لکه ظاهيري اسباب به استعمالای دا نه جزایي اسباب چې ګمرونه استعماله ابو الغرام شيخ ابراهيم الله تعالی ماته د اتبر سکه نظام دوا قبليه 71 سنه کې زما دوا بیان قبليه به ما با الله تعالی بنامه چې د ویلا دوا نه قبليه به ما با الله تعالی بنامه چې د ویلا دوا نه قبليه ته سکه نظام دوا به شي قبول شي زمونږه د دوا په ثمنه سي مطلب د رفاعین یا کې بکثر شارف ابراهيم الله تعالی ذکر کری دی چې کله کثرت د سجود شي د تشبب د ملک پر شي دا پدایې اعانت د مفیزل خیر ده مفیزل خیر نبی عليه الصلاه والسلام نه پدایې اعانت د مفیزل خیر ده اگر ترته یو خیر بتابه د عزیز او د اعانت بشي قامدان مثال قال الذي سول بن مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم قلت اخبرني بعمل اعمله عمله ماخه خبره را غپې عمل چې زه کوم زبر جناث خلاصم چې څو بیا می ډېر تاسو کو بیا چې څو بیا می تاسو کو پدریم ځل نبی رسول الله فرمایل ما دا الله نه تاسو کو نو ما ته ویاله کبي کثرت سجود خب په قان سئدو ان ذلک رسول الله صلی وسلم سوال نوي په ما ته کم ده نو دغه خبر تپوس تاسو کو نبی رسول الله معان د صوب نه تبوسکو نبان ما د ساه تبوسکړ دی نه بیا ل سلامنا او قال ععليك به ق السجوود للله قلله تجد د الله سجدة فنې اللهله س الله رفا الله به الله د د د جو کت وح عنکه بهقطية قال م آدم س د بد درده او سأدو ف قاللي مثللی ما قاللی سووب دا غ دردان تبوس کا غهتون داسی. وقال ابن حجر وهي ما لده النبي عليه الصلاه والسلام فكره سجدة اول و وضوء و رکعتي قبل اداي فكره وهي شكال واجب كمن سجد اول و رکعتين زدن غلطي کې حاضر الله اول رسکی خود قبليه نقبليه زماني مراد دي اول رسکی دنګان بیا بلاس بیا په سدو کې ولټا چې کوم نزدمکې نه لري وي ارمان هغه ول څه پچت څه سر قبل اليه فاذا ما حزان چې کله وز کمند مرافای ادهه قبل ربطه ایه لحسونه بی کرن اولو او دیان بیسه اوچد کرن زنگران فوق شوی کنه ایشو مطلب بغیر د غزرنا بغیر ده چه نه ده غزرنا شیو ساله ده سی ده سی ده سی ده تک نره چونسه کی دی لحسونه کی دی او بیاسد دی زنگران تو پر پکره تو ورتو او ابی وراره دا کار کار سنم اذا سجدعذکم د اخو د اخو او چله نو هغه کینی کما چوخ کینی داسي اوخه خبر دا خبره نو نوپ پشانې دی نه کوي پو دا مطلب سر چې مخکې لاسونه کې دي بیا دي تنګونان دي د ساارو چې کمدنو مخکې چې دي په کې رو په مخکې کې دي او خبره د دا لاسونه دي دا مخې خې سر دي لاسونه دي داې نه کوي مخک نه دي فلا يبرك بروك البارص يشوگنا چه درس نه کې چې لاسونه سکیری مخکې خطر بسي وای ولی زایا دایې قبل رکبتيه لا سونه د مخ کې نه ځنه کیری همدا او فلا يبرك پر وسو ابياي ولی زایا دایې قبل رکبتيه د بروک نه مړ ولا او ګلو دایې کیږي زنگران اما لازول ایمان دا او بروک حکم نسو دا او بروک سو سو حکم سو تو بروک سو سو حکم سو دا قال ابو سلمان خلقه حدیث وعید ابن حجر اثبت اغا مخینی لی ترجیح ورگران ایو جواب مخینی لی سوارگران ترجیح وی دا اثبت نده اغا اثبت دی بس اندار الالت شاعت دے دو جواب وقیل آذا منسوخن وقیل آذا منسوخن دو جواب سو ویداج اکرنو منسوخ تے سو منسوخ در جواب دار سورت کا عجز دے سورت دے شاعت دے ساری زنگنانو کی پرقی نو زنگنانو کی زی دریم جواب دی کې قلب دی ول یذارک بطنه قبل رکبتیه جواب صلب کې قلب دی بگی صده قلب دی زروب کې دا ورلو یې ول یذای دلدا کم د کمندونو د وی د سارو چې کمندونو رغبته چي دي تا په یاده نه کیلي د سارو یاده به سي کیري رغبته نو کیري په انسان دا کم دا دا دا دی دا غي دا جدا د دې ته توجہ ته توجیار دا ټول ته توجہ مطلب دا حدیث وارا. سے مطلب دی سواله اېس محمد سېد ابراہیم الله تعالی مطلب څه وای کانا استرګې باندې کولو شي اغه وی ویل کې چې د قبلیت تمرات ابلیت مکانی وی مطلب دې حدیث کې قبلیت څو زمانی اذن قبلیت مکانی ولی یزا یدہی اول حکم یو کو چې لاسونه سنذ د کمدنو لکمک کې بروب بروک کې نکي دا ورو په څو ذرمتوی چې ولی یزا یدہی قبل رکبتایہی لا سنذ د زنګنانو نمک کې کېدی بغیر نه یوزای دا طروم ده لا كلو اختي اوك اخلاكي دي ناسيكي يجينا اه بل بل ده دي بيزور طريقتلي ها بيزور سكايد دا طروم او دا فور طرداسيكي ها اغا طروم لا سيكي يا ادريكي مش انا ديو سلاموكي يا دا زمږ یو مل مرغه لري او ډیر موعزز زمږه دی په هاله کې بابا الله دی بخیر لکه په موزم مس خو خلک د بل غردینه څو ورسره وي بل کی نو یو ترسه ګندمو پرځموري څارمو نه دراو نو مولې صاحب ته دلاده چې نه مې دی نو مولې صاحب ته څنګه مونږ لاس کنه مولې صاحب چې تیر دا ځکه کېږي دا امور به دې کم ځکه او د ویلځه په سندره غواړو د هغه د بابا ورسې کتاب د کوثرانه ماس کې کتاب چې دای کتاب کې لګلوی چې مونږ به نام د نام نه به لاندې دي د تتب درولي خري زبور بل کوم دک دی وې چې دغه لیک دی زموږ ګل به ما غل د معززمو مقدمه تعرب په وخت و شو غدا لمنه هغه د قبر موسکو د هغه لاس لښه اترغلی لکه د تدیم مخ د دایره نصو پای څاټ شو د ځنګانانو تاسو نیز دیو د ځنګانمو څلاس کانا د بابا ورته ځو کتل په تمور کومو د دوله او بابا کې دو په ځنګانګانو په محله کې صرف سه په ځنګان د بیګ مریو کارن زی په ځنګانم چې داله کړه تلان کېل درته د انځي زمایو سرونه درونه په ځنګان او بدره کسان نه په ځنګان چې دار دثری نور لګ او کسان نه په ځنګان طالبانو کې طالبانو کې وسهاره فارا کورې جوړه به مې بارو کې وسهاره فارا کورې جوړه طالب پرګ برګ د زوګمله ناغه راځي وې دا تمور په مونږ درو دي وې دا ځکه نه دي مور بلاس دا دې په لاله لاله لانس دي کې ته بدیز نه دي دا دا کوم رحمت کې ناغه هغه ملمره وګلاص کې بابا خو زيو وګه والله کې خو بیا زما بلر خو مزل خراب دي په شي اغه را ول مپه جامه په تخپن زغور ته خیر زمګ بابا خبر بدل خبر چې بیا ته سودا خبرې کوي کنه زمو خو اختلاف وو په ټوپه میں بسروه نو د جوميرا زو ته راو وېختمه وینځلو خو ورکل نو اغه په ټوپه نو وېختمه ټول دغه لګه مخال مجبل سي ډیر نه نو په ټوپه میں راوازه زکه چې د بسخاره مله غوښټم نه ورو نو دا مې کړو بیا زه غلط شم په بل بل غلط شم نماز په خین سنتو سلام نه جار با سم چې سلام نه جار با سم بیا پا کې نست ما درځه ها چې سلام چوتوله چې بیا د 670 لکه ټوپه کړه په ټوپه سلام چوتوله چې بیا د 670 مار دبا تا وبا غلا کلا کلاوسی یو ګنبریو چتو رنه سې دا ساو غلره خو لا په دې کې درته ټوپه راوځي سې دا صاحب بالکل یا سره نواب توبیخي زاس یو قص پکاري زاس یو قص سې پکاري دې سره ختئی لگا برابر زمو مستاجری د خپلو بې میراب کې وراثو زاس چې څنګه موږ غو په میراب کې وراثو قسم د وکتل چې کوم یو په من ولا کو او لهプレゼント ترشه ترشه دغه درګه زه په نوشتمه او ښخنه شته که زه ما په مخ کتاب یا وکه ووستای دي نه سوچاله غلط مسکرهه بالکل همغه د بورځه شاده چګال ورته شوار کړي موږله وې ترشه تبچه تا حدود په له یاد کړلې دور نظر دور خوخانه ما نه بچند راځي تاسو مزه زریه کړتي زمو په مخه داشه پیل شوای تا ویلې داس یو قصته غاری بس داس یو نوم زهابی خی په داړي بیانونو کې دي چې یو تنظری شروع ستوري ته وویل کله دا خبر ورکړه اند بیا خی لګا قبل روښته یې د ستر درځه په پای څه توجیه jira انده دې نور توجیه کنه په کوم څه وته وته دي تاسو وګورئ په لګاده ډول ته سجدتين کې به دا ویل الله مغفر لي ورحمني واجني وافني ورزقني دار سجدتين د جلسې د یاد ایک دي ځان له کنه ساي کې او سره وجبرني ورفاني مراغله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين رب اغفر لي قدوم بالذي تغفر لي درزل ورب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي النبي عليه السلام مره فردا ان كنتم وران ده و اعتراعش ستا او للاسون خورور و بشان در اندانا و ایواتنا الرجول مرکانا في المسجد او بل سره ازان لجومات کی ذائق وقت کی دل کل جانماز او گرت افقر کی شید دین با الاب بل جبنود جی دقائی مرکانا في کمائی وقتن البغیر لکا جوو بزان لجائق <تصفيق> وقائی حالی رضی اللہ تعالی فرمائنو یا علی انی و حب لکما و واكره لكما اقره لنفسي ذققوم لغه تاسى تامره توقوم جزان لهقوم او بدغام ساده طاره جزان بدغام لا تقوي بين السجدتين اقامه كما بنيان السجدتين بنيان السجدتين كما سبوت امن ريغو دا بالکل دا نه ير قادا دا 2000 چې دا په ټکه شامل او په ما تعینه یاسین بیا ځونو جو ندائ اخادم کو به رشدتین زميان د شدتینوک جنسی بمانس کې انتل چې نیالی ال حنتی قال قال رسول الله لا ينظر الله ذو جل نگوڑی اللہ رب دا غصری منسا چلا یقیم فی آصول بہو بین خسوری هاو سجودی ها چی دے پہ قومہ و جلسہ سما نکی قومہ و جلسہ سما نکی نافیانی من عمر کانے قول من وضا جبتہو بالارض سوک چی تندیف از مکک دیفالی ازا کفیح نکی دیدی چی کم ننو لاسون اقبل حلاللزی وضا علیہ دے باتہو و کم نے کی دے تندیف لین فاتحہ دے کدے لاسون امکی ثم اذا رفعت الارفاعهما شكلت كننه سكي مقصد بنتهم لا سنليم سكي وخط فينه اليدين تجدان على السجده كماله دروازي لك مخت سكي سجدت فينه اليدين تجداني كمال <مزاد>